Ovo naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Dobro vam ljutro, dobri ljudi. Ivanka nas je prošetala svijetom, sad znamo kako je svijet dočekao novu godinu. Svima želim mirne i sretne sve dane godine koja je pred nama. Ja sam Blaženka Jančić i počelo je mojih 15 minuta u kojima bih željela s vama podijeliti zgode i nezgode u stvaranju religijskog programa. Da, moje ime će neki od vas povezati s emisijom Duhovna misao ili nekom drugom emisijom religijskog programa, a to je područje kojim se bavim već 32 godine. A u tih 32 godine stalo je doista puno toga. I zgoda je nezgoda, radosnih događaja i tužnih i muke i truda i nevolja, a sve kako biste vi imali pravodobnu i točnu informaciju kako biste od naših emisija nešto naučili kako bismo zajedno rasli i živjeli u miru i međusobnom razumijevanju. I ovih božićnih dana pripremala sam emisije, javljali ste mi se i s povratnim informacijama, vjerujem da smo kroz sve te sadržaje koje smo vam ponudili dotaknuli mnoga srca. Oni koji prate religijski program znaju da vrlo ozbiljno pristupam svim temama. E, oni e, koji me znaju i osobno reći će da sam vrlo organizirana, no neće reći baš tim riječima, moji prijatelji će reći prava štreberica. Nisu u krivu, ali ima trenutaka kada te nikakva organiziranost ne može spasiti, već te spašavaju kolege. Jedino što me u ovih mojih 15 minuta ginesa neće ni oni moći spasiti. Kako bih razovjerila prijatelje da baš nisam prava štreberica, želja mi je i vas dragi slušatelji upoznati s čarima novinarstva. Pa dobro, ajmo krenuti od onih situacija koje su mi ostale snažno u sjećanju. Prije nekih 15-20 godina Organizirala sam prijenos smise Radila sam to redovito i za mene je već bilo doista puno takvih organizacija i prijenosa i onih redovitih i onih zahtjevnih. Dakle, napraviš godišnji plan prijenosa, a onda dva, tri tjedna prije same realizacije dogovaraš sa župnikom detalje kako radijski prijenos mise treba izgledati, kad točno početi, kad završiti, na što treba posebno paziti i tako dalje. I tako, nazovem ja župnika u jednoj župi na jednom našem otoku. Župnik je bio jako ljubazan i brzo smo sve dogovorili, još ćemo sve proći kada ja s našom terenskom ekipom dođem k njima u župu. Mi smo na prijenose u udaljenija mjesta obično kretali u subotu ujutro. Tako je bilo i tada. I stigli smo na otok u subotu popodne. Bila sam vrlo zadovoljna kako je sve teklo i što se tiče dogovora sa župnikom i što se tiče ovog tehničkog dijela. Sve je išlo po planu, opušteno. Ne bi trebalo biti tu nikakvih komplikacija ni iznenađenja. Međutim, kako smo se vozili ulicama župe, tako su se počela javljati pitanja kod moje ekipe. Blaženka, a kak misliš da ćemo mi doći do crkve? Ulice su sve uže kako to već biva u dalmatinskim mjestima. I jasno je da po takvim uskim ulicama kombi s kojim smo radili prijenose ne može proći. Subota je popodne. Što sad? Mi smo na otoku. Do crkve ne možemo. Ne postoji nikakva šansa da u subotu popodne dogovorim negdje neku drugu župu za prijenos. Koja nevolja, koja luda situacija. Što ćemo reći slušateljima koji u nedjelju očekuju prijenos mise? Pa ne mogu ni svojim šefovima reći kako sam ovo izvela. Međutim, kolege iz terenske tehnike dosjetili su se jednog rješenja. Nakon što smo prošli i izmjerili sve prilaze crkvi, uzeli u obzir onu najširu ulicu koja je još uvijek bila uska-uska, dečki su skupili sav alat koji su imali, a uvijek se u tim tonskim terenskim kolima našlo svega i svačega, skinuli su skombija retrovizore, Antenu koja je bila ušarafljena sa strane, tada smo naime još radili s antenom, rekao bi to kolega Pavčec, stručno 400 mega. Dakle, skinuli su sve što je stršalo na vozilu i doslovno na milimetar se približili crkvi toliko da su kablovi iz kombija dosegnuli do crkve. Prijeno smo realizirali, bez greške. Na vrijeme počelo, na vrijeme vršilo. Naši terenci spasili su situaciju kao i mnogo puta, ali ja nikad, ali nikad više nisam dogovarala prijenos nigdje pa ni u širokoj Slavoniji da nisam pitala župnika ono ključno pitanje može li se do crkve doći kombijem. Ovo je samo jedan primjer koliko su važni detalji i koliko je važna sinergija, kolegijalnost, ekipa koja ako surađuje i međusobno si pomažu, mogu izvući svaku situaciju i nevolju na dobro. Priča se ima puno, rado ih dijelimo i mi međusobno. Svaki od nas novinara ili snimatelja sigurno je doživio različite zgode i nezgode, ali znam da svaki od nas daje sve od sebe kako bi emisije u Eter otišle baš onakve kakve trebaju biti. Jedna od zgoda s prijenosa mise vezana je i u župu Svetoga Petra u Vlaškoj ulici u Zagrebu, tako zvani manji zahtjevni prijenos. Na terenu kolega Iljadica i ja s malim kombijem opremljenim za reporter, reporterska javljenja, a poslužuje i za prijenos mise. U crkvi Svetoga Petra mise su nedeljom tada bile gotovo svakog sata, pa je opremu za prijenos, mikrofone, stalke za mikrofone i sve drugo što ide uz to, trebalo u crkvu montirati u periodima kad završi jedna misa i počinje druga. Ova naša koju smo prenosili počinjala je u 11 sati. Tako bi kolege snimatelji opremu montirali između 8.50 i 9, potom između 9.50 i 10 i na posljetku desetak minuta prije sam prijenos u 11. Ali sve to skupa nije baš bilo dovoljno da se posao montaže u crkvi završi. Kolega u crkvi, ja sjedim u kombiju, sekunde teku, odbrajavaju do 11 sati, Trebam najaviti prijenos, kolega snimatelj me treba pustiti u program, a njega nema. Sekunde teku. Gledam u miksetu, obično su dečki na kanalu koji označuje moj mikrofon napisali Blaža, ali ovaj put ni to nisu stigli. Gledam u miksetu i razmišljam koji da kanal dignem, da se pustimo u Eter. Mislim, možda najbolje sve, pa što bude? Pauze u Eteru svakako ne smije biti. Ma pričat ću nešto dok snimate ne dođe Odbrojava posljednja sekunda Snimate doslovno lijeće u kombi Diže moj regulator Dobar vam dan poštovani slušatelji Za koji trenutak počinje prijenos mise Uspjeli smo Sve točno na vrijeme Najizgled smireno i opušteno Ali ono u tebi kuha Onda prijenos u ogulinu bila je zima, napadalo je puno snijega. Već sam vam ranije spomenula ovih čuvenih 400 mega antene i realizaciju prijenosa putem odašiljača. Kolega Pavčec koji je radio prijenosne veze trebao se popeti iznad ogulina i napraviti vezu prema odašiljaču. Na pola puta zaglavio je u snijegu kvarom na autu. Jasno da ako ne uspije uspostaviti postaviti odnosno opremu na predviđenu uzvisinu, od prijenosa ništa. Kolega je tada doslovno, na rukama i leđima, nosio tešku opremu, još kilometar uzbrdo, uspostavio vezu i pješice se vratio dolje, gotovo pa smrznut. Auto je ostao gore u kvaru, prvo prijenos, ostalo rješavamo kasnije. Rekli biste, danas su nove tehnologije, pa takvih nezgoda nema. Međutim, onda je došao takozvani ADSL, uređaj koji je zamijenio antenu pje, penjenja po planinama i slično. A vezu su nam, recimo to tako, isporučivali djelatnici komunikacijskih tvrtki. Mi bismo naručili da u nekoj župi u određeno vrijeme trebamo priključak i njihov operater fizički bi nam došao to isporučiti. Pa se dogodilo i to da čovjek jednostavno nije došao. Shvatio je nešto drugo od onoga što smo mi tražili. No, uz mnoge peripetije i taj put prijenos misa je ostvaren. No nisu samo događaje iz terena za prepričavanje, događaju se različite situacije i u redakciji. Jedna od ono doista noćnih mora o kojima znaju govoriti mnogi novinari jest ona u kojoj sjediš pred mikrofonom, treba početi emisija, a gostiju nema. A meni se dogodilo baš suprotno. Ponedjeljak, emisija Susret u dijalogu, na kojoj se kao urednica izmjenjem s kolegama, tema tog ponedjeljka složena i zahtjevna, gost jedan od vjerskih čelnika Voditelj, kolega koji je zapao u prometu, nema ga, ne dolazi. A meni ono, uobičajen ponedeljak, sjedim u redakciji i radim neke druge poslove. Tko će zamijeniti kolegu? Blažo, ulazi u studio, kaže šef. Mislim da je gost bio više zbunjen od mene. Nije me očekivao, ali odradili smo 50 minuta uživo emisiju i imali smo dobre teme za razgovor, a i za sjećanje. I dalje ću vam govoriti o izazovima novinarstva i životu nas novinara, zapravo o vlastitim iskustvima. Kako sam vam se i na početku predstavila, ja sam novinarka koja radi u religijskom programu. Još uvijek smo u blagdanskom ozračju, pa sad zamislite da radite na sve blagdane koji se slave. Da radite na Božić i uskrs svake godine. Da radite na Bajrame, za Hanuku, pesa i da baš sve te blagdane imate najviše posla ne jedne godine, nego svake godine i to se događa kad si novinar koji se bavi religijom dakle svo, u svojih 30 godina radnog staža jedne godine sam propustila radne blagdane kad sam bila na porodiljnom dopustu i vjerovali ili ne ovaj božić sam bila slobodna istini za volju sve mi je bilo taj božić neobično i čudno Navikla sam da moja privatna proslava Blagdana počinje nakon Blagdana. E eh, što su ti navike, pa makar bile i osobno nepovoljne. Osim toga kad si novinar i odgovoran si za neki dio programa, nema tok radnog vremena koji bi mogao strpati u neki okvir. I onda kad misliš da je sve mirno i da se ništa ne događa, eto neke vijesti koja će te dignuti na noge. Tako je bilo i prije tri godine. Odradila sam Božić i sav prigodni program i emisije koje smo imali tih dana. Bilo je dinamično. Zahtjevalo je dodatne napore i truti i kako sve osmisliti da opet sve bude novo i aktualno, ali znam da nakon svega toga vrijeme oko nove godine je samo moje vrijeme i prigoda za malo odahnuti. Stara godina, 31. prosinac, 2022. subota. Ja slobodna. Vrijeme je, a što drugo nego pripremiti sarmu, kako već nalaže običaj. Motam sarmu, zvoni telefon, javlja se kolegica Anđela iz Vatikana. Umro je papa Benedikt 16. Ma nema sarme, nema subote, nema nove godine, nema ništa, jurim na prisavlje i idućih dana gotovo kampiram u redakciji, skupljam vijesti, radim emisije, priloge. Posljedno će mi u sjećanju ostati i smrt pape Franje. I ona se dogodila u trenutku kad sam istila, e sad ćeš malo odahnuti. Naime, svi smo znali da je papa Franjo bolestan i bilo je pitanje koliko će dugo izdržati. Dani i dani u bolnici bili su istrpljujući za svetoga oca, ali i za sve nas koji radimo u religijskom programu. No u oči uskrsa, godine koje je iza nas, 2025. papu Franjoj otpuštaju iz bolnice. I mi skupa s njim, iscrpljeni od dinamike posla i praćenje, pa i strepnje, kako će sve to završiti, malo smo udahnuli. Dolazi uskrs, njegovu poruku gradu i svijetu, urbije torbi, slođe bazilike svetoga Petra, čita ravnatelj papinskih bogoslužnih obreda. Papa Franjo pozdravlje vjernike, glas mu je umoran, ali tu je, evo čini se da mu je bolje. Gledali smo ga i kako papamobilom obilazi hodočasnike okupljene na trgu ispred bazilike. Laknulo mi je. Papa je bolje. Uskrsni ponedjeljak kako rekao, dan nakon uskrsa, dan kad mogu malo odahnuti. Opet zvoni telefon. 9.45 ujutro je. Kolegica Jelići Škrajcar iz Rima javlja da se nešto događa. Službeni vatikanski kanal ide u izvanredno emitiranje. Loše vijesti. U 9.47 kardinal Kamerlengo video izjavom objavljuje umroje papa Franjo. I dok je kolegica Jeličić Krejcer odma se javila u vijesti u 10 sati, ja sam oko 10 i 15, 10 i 20 već sjedila u studiju prvog programa Hrvatskog radija. Sinergija o kojoj sam vam govorila, a koja se događaju među nama kolegama, dogodila se i tada, ali i na jedan drugi način, s tim da je u ovom primjeru došlo do izražaja povjerenje koje kao mediji, ali i mi koji u tom mediju radimo, uživamo. Krenuli smo u izvanredni program i u program uključivali teologe, crkvene pastire, analitičare, čelnike vjerskih zajednica koji su dali svoj obol ovom programu. Dakle, bio je to izvanredni program i koliko god da sam znala da će se to kad tad dogoditi, na to se nikad ne možeš pripremiti. Ma koliki pod navodnicima Štreber bio? Ono što me posebno dirnulo, pomalo iznenadilo je činjenica da sve koje sam nazvala i rekla da bi ih uključila u program da kažu koju je riječ o papi Franji i da to trebamo sad i odmah, svi su bili istok časa spremni se uključiti povjerenje koje ste nam tad dali pridonjeli ste da još jednom budemo i ostanemo ono što jesmo relevantno mjesto i izvor provjerenih i točnih informacija zbog takvih situacija koliko god mi je bilo iscrpljujuće stresno i zahtjevno kad sve završi osjećam radost da sam baš ovo što jesam i baš ovdje gdje jesam Oga trenutka moje vrijeme isteklo. Bilo je ovo mojih 15 minuta za Guinnessov rekord. Na tom mladom letu zdravi i veseli bili kak mladi Jeleni. Daj vam Bog sve kaj si želite kruha, vina, mira i božega blagoslova. U polju vam rodila pšenica, u gori vam rodila lozica, a u kući sitna dječica. Sretna vam Nova godina. Ja sam Blaženka Jančić. A sada vam dolazi kolegica Danja.